Radioauto kumpu. Hei meillä on täällä tota, äh, vieraana tällä hetkellä äh, Carlos Perusta. Hei Carlos. Ihan äh, moi, mä olen äh, Carlos Perusta. Äh, Joo, mä tulen tota, Peru. Sa Suome. Pari vuotta sitten. Äh, Mä olin perustein, siellä on paljon perunoita, tosi, tosi paljon perunoita ja mä tulin Suomeen, niin täällähän oli lisäperunoita, niin ei se, mä luulin tulevani eri maahan. <tos> no, no Carlos, sussahan on stand-up komikon vika, <tos> kiitos, kiitos. <tos> no Carlos, tota, sulla on muun muassa kiertue täällä Suomessa, nyt onko ymmärtänyt oikein? Joo, mulla on kiertue. Mulla on kiertue, mulla tota, mä menen, mä menen tota, tonne, Mulla kiertue jatkuu, alkaa tuota Helsinki, alkaa nyt ä, perintä jotain. Sitten mä menen lauantaia Oulu. Ja sitten mä menen Rovaniemi, sunnuntaia Oho, No, suahan menee pohjoiseen toi matka. Joo, menemään. Tota, se oli sitten jännä kiertue. <laughs> Okei, Karlosta, missä sä ajat esiintyä? Ja Helsingissä mä saatan esiintyä ehkä Open Micissa äh, perjantaina. Katsotaan, jos mä uskon mennä lavalle. Sitten lauantaina mä saatan esiintyä ehkä Oulussa. Mä saatan ottaa pari kosua ja sitten ehkä mennä lavalle, jos mä uskallan. Ja sunnuntaina mä saatan ottaa pari pulloa ja sitten mennä ehkä lavalle. Äh, siis, siis ehkä lavalle. Joo, mä saatan ehkä mennä lavalle. Mua jännittää tosi uuteen niin mä en ehkä uskalla mennä lavalle. Okei, okay, mut sä oot siis stand up komikko. Täällä lukee mun, tota... Että sä oot myynyt muun muassa Hartwell Areenan täyteen sekä... sekä Madison Square Gardenin New Yorkissa. Legendaarisen Madison Square Gardenin. Joo, mä olin myynyt ne loppuun. Mä olin... The, katsomassa Sami Heidbergin konserttia, Sami Heidbergin stand up keikka, Ja mä istuin eturivillä ja mä kättelin Sami Heidberginä ja kosketin sitä lava. Eihän toi tarvita, että sä oot, lee, sä oot niin kuin, äh, esiintynyt loppumyydellä hartwell Eihän toi yhtään sitä. Äh, no mutta mä olin siellä lävällä. No mites kun täällä lukee, että sä oot Madison Square Gardenilla ollut, Onko se sitten ollut totta, tuolla? Onko se ollut sielläkin sitten esiintymässä vai onko se vaan koska tänne lava? En mä ihan lava koskettanut. Mä, mä tota, olin siellä Madison Square Gardenissa ja sitten mä ne otti valokuvan musta ja sillä mä näin sinne screenille. Eihän se tarkoita, että sä oot tehnyt mitään headlinerin hommi, jos sä oot Että sä oot mitenkään myynyt mitään stadionia loppuun. No kyllä mä olen, Ky kyllä mä olen jotain myynyt ähm, loppuun. Mitä sä oot mukaan myynyt loppuun? Mä myin tota, äh, pihtiputaan open mic ilta pari vuotta sitten. Mä tota, myin siellä äh, minun omia äh, to, tortilloja. Mä esitän olevani meksikoläinen, mutta mä oon oikeasti perusta. <köhö> Me syödä vaan peruna. <köhö> radio -autokumpu. Joo, meillä on tuota ilmeisesti vahingosta tullut Carlos tänne vieraaksi. Tänne meidän radiostudioon Karlo Carlos äsken kertoo, että hän on lainausmerkeissä myynyt Madison Square Gardenin loppuun. Mutta hän olikin ollut... Luin siikein keikalla ja päässyt videokuvaan hallin kattoon niin no sun elämästä nyt elämästä jotain kiinnostavaa kun olet meidän päässyt tänne meidän no mä olin kasvanut peru perussa mä tulin perusta suomeen muutama vuosi sitten Um, Peru on vähän niin kuin ä, Suomi ää, ja, vähän, ä, niin kuin, ä, ja vähän niin kuin Suomi, koska ä, Peru ei ole niin kuin Etelä-Amerikkaa muun muassa, koska Peru on huono jakapallossa. Toi oli tosi hauskaa. Mua ei yhtään tee mieleen lyödä suomalaisena miehenä. Älä <tos> <Eläni huja. tos> Suomalainen mies ei uskalla edes katsoa silmiin, ellei ole humalassa tai jos on hisissä, ehkä silloin ehkä, ehkä katsoa kenkiä. <laughs> Okei, kohta mä oikeistelen sinua kanssa pois, jos olet lopetut suomalaisissa. No älä nyt, älä nyt ole tommonen. sosiaalinen, heitä läppää. <laughs> Tämä on Törky torstai. Oho, noin. nyt on me törkytoista osio. No niin, pohditaanpa törkyisistä asioista, mitä törkeä tapahtunut viikon aikana ja ja minä voisin aloittaa tänään mun törkeistä. Törkeistä asioista, mitä törkeitä on tällä viikolla mulle tapahtunut. Nimittäin minä olin tota, katsomassa, katsomassa tota, metallikeikkaa tällä viikonloppuna. Mitä sinä et tekemässä kaverus? No mä olin, tota, Tanssimassa muassa salsa, mun lempi Okei, okei. Okay, Oliko okay. no. jo mitään törkeitä, mitä tapahtuu tällä viikolla? No mulle tapahtuu tällä viikolla niin, että mä tein yhden törkeen asian. Se oli tosi törkeetä. Mä tuli tosi huono olo, kun mä olin niin törkeä. Okei, Carlos, mitä sä teet? No mä, tota... Mä se on satunnin siitä siellä käytävällä. Mä en sanonut moi jollekin miehelle. Mä sanon hänelle edellispäivänä päivänä moi, sitten hän sanoo moi mulle ja mä unohdin sanoa moi. Mä en sanonut moi. Karos, äh, siis sanonko hän sulle moi aluksi? Etkö sä vastannut moi? Ähm, ei. Kyllä hän, ei hän sano noin moi. Mut siis Karos, et hän mitään pahaa, jos hän ei sanonut sanoi Jos sä sanoi moi. Niin, en hän, mä oot tehnyt mitään pahaa, törkeitä. Karos, et toi o oo törkeää. Et toi edes oo törkeetä. Toi on ihan niinku, ihan kohtelejasta, ettei et oo mitään pahaa. No ei kyllä oo vielä pahaa, ei tule laka. Mä ehkä vähän Okei, no toi ei tällä hetkellä kuulu me ja ollenkaan toi. Mutta mun yritys, mitä mä tein tällä viikolla oli, niin että mä tota <laughs> ajattelin, että mä olin katsomassa tota, äh, sonata-artikkaa äh, meatlofeja. Äh, anteeksi, ei sonata-artikkaa, vaan meatlofe-artistia. -art ja tota, ja, ja sitten tota, siellä me tehtiin kaikki Wall of Death. Tiedätkö, mikä on Wall of Death? En tiedä, mikä on world of Se on semmonen että yleensä jaetaan kahteen osaan. Se laulaja huutaa, että juoskaa, niin sitten kaikki juoksee toisiin päin. Tuo ei ole hauskaa. Tuo ei ole mitään. Hä? Mitä ei ole mitään? Ei tuo yle mitään. Tuo on ihan heikkoja hommaa. Sinä mä olin perussa, mä, mä olin tapana, niin jos mulla oli maanviljelijä ja mä kävin laittaa heidän perunan Mitä? Joo, mä kävin laittaa perunan ruttoon heidän. Mä, mä, tuota, mä kävin tuohon perunoita ja katsoin sitä, kun vieraileva, vieraileva naapuri, naapuri tuota, kuoli siellä ja mä olin ihan ylpeä. Kilpailu, juno, you know, family, family, you know, perhe ensin. Mä tappan keikkiä pois. Carlos, tiedätkö sä tappaminen on laitolta Suomessa? Ähm, lait on sellaisia mitä on. Ei paljon mun täytyy maksaa mun tuottajalle, tuotta että mä saan käännetty lain erilaiseksi, että radiossa ei saa puhua mitä haluaa. No sä voit sanoa myös ton, että tota tapahtui su kaverilla äsken, että säkin käy. Ai ah, no okei, no, no mä sanoin, että mun kaverille sitten. Tapahtui kaverille. No, en äsken Jackson 5 ja siinä osia ja nyt... tulee kaverille... Minun kaverille tapahtui osio. Ja tota... Tänään, mitä minun kaverille tapahtui. Osiossa minä kerron tarinan siitä, kun minä olin Italiassa. Ö, meillä oli, meillä oli tota, kaverin kanssa niin, että meidän piti löytää matka. Me piti, löytää, me piti päästä, päästä pääkaupunkiin Roomaan jotakin pitkin. Jotakin pitkin. Niin, no, meillä oli se vaihtoehto, että, että tota, Roomaan päästäisiin niin, että me saataisiin vesitasokone. Vesitasokone niin, että me mentäisiin Napoliin lähelle Napolin saaria, johon vesitasokone lasku, laskeutuisi Sardiniasta, missä me oltiin. No, me otettiin täällä ja Ja, ja edellisiltä, kun me oltiin lennetty, niin ähm, me oltiin käynyt vähän juo, juomassa. Me oltiin juotu tosi paljon ja sitten me oltiin unohdettua käydä vessassa. No, Mä koneeseen ja no, yhtäkkiä kiem täyttiin sen, kun kone lähti nousuun, ihan kivan näköistä ja upea lento oli, oli tulossa, vaikuttiin upeata se. lähti vedestä nousemaan ja kaikkeen vähtiin vesitasolta se kone. Ja huomattiin, että, että tuta, siellä koneessa ei ole vessaa. Ja no, mullahan oli ihan hirveä vessahätä. Jossain vaiheessa puolimatkassa puolimatkasta konetta, mä haluin olla silleen, että uu, täällä on niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin kova kusehätä, että mun on pakko. Mun on pakko niin, niin, oikeasti. Mä, mä toivon, että se kone putoisi. Tai mä oon sen pyytänyt, että se laskeutuu. Vaan sen takia mä oon mennä kuselle. Tuonne veteen, tuonne järveen. Niin kuin, äh, siis anteeksi, mereen. <laughs> Mere, mereen. Ja tota... Mä toivon, että mä, mä oon se kuuse kuselle sinne ja no, sitten mä katso jossain vaiheessa sitä kone, koneessa otua, nyt, että mitä toi mun kaveri menee tuonne taakse. Eihän se mitään vessaa jo. No siis koneessa oli about kuusi paikkaa, et, että, niinku, että siinä näin, että se ei ollut iso kone, se oli tosi pieni kone. Sitten mun kaveri meni tota, koneen takaosaan ja tota... Ja, oli se pitkä aika. Mä Sinne kattoon mä yritin mä pitää oma vessahätäni kunnossa. Ja no, sitten kun me lähetti, päästiin laskeutumaan, niin mä olin, että on just tulossa alle. Mä menin oikeasti kusta mun housuihin. Ja, ja, ja sitten heti kun mä pääsin maahan, mä juoksin. Mä juoksin lähimpään vessaan. Pusikkoon siis tässä tapauksessa, mä menin kusaleen ja, ja mä olin niin ooneessaan, että aaha, sain sen ulos. Mä en kuitenkaan, kun sun housu olisi, mä tulin takaisin. Mä olin ihmetellyt, kun mä oon lähtenyt siitä lentokoneesta, että mikä se on, miksi mun kaveri? Mikä silloin, kun se on niin kuin noin rauhallinen, että eikö se ole kaveri kushe tää? Mikä silloin? No sitten vähän aikaa niin kuin sen jälkeen mä. Niin kuin Oon siinä, ollaan siinä. Sitten kun päästään kahden kesken, niin tämä kaveri kertoo, että jo, että siinä takana, kun mä olin siellä takana, niin mä, mä kusin sellaiseen pieneen tota, limupulloon. Ja sitten tota, mä heitin sen veteen, just en sillä se heti, kun me lähdettiin pois, pois siitä. Koneesta. Siis mä olin Olihan tää olen. Tapahtui kaverilleni. Viikon moka. Viikon moka ei tapahtunut tällä viikolla, vaan tapahtui muutama kuukausi sitten. Mulla oli yksi paikka, minun oli hakemassa yksi teatterikoulu. Haku-juttuja mä olin katsonut, että okei, okei, kohtaakaan. alkaa Okei, että haku, haku hakaa. noin. Haku on niin kesäkuun loppuun se vikapäivä, että voi laittaa se hakemuksen sinne. Että... Ja sitten pääsykokeisiin luettiin tällaista. Ja mä, okei, okei, okei. Mä... Tää on tosiaan, että se on semmonen teatteriryhmä, ja mä olisin aina halunnut päästä. Siellä oli kuuluisia nimiä ja tällaista. Ja mä olisin, okei, mä olin tänne ryhmään. Ja... No mä teen ison semmosen, ison semmosen niinku... Kuin quiero tajma mitä mä sinne ja mitä kaikkea mä teen ja tällaista. ja tota mä alat niin sitä kysyin mun kaikki että mitä mä laitan niin kun, mitä mä kiertaan että kiertakataa hyvää puoli muuste ja mä laitan tällääs hakemuksen Toivottavasti on pääsen mä sinne niin paljon ja... no sitten kun mä olen sitä luukaus valmistellu niin mä on se no niin nyt nyt mä laitan nyt mä laitan hakemuksen päälle nyt mä nyt mä laitan hakemuksen nyt mä laitoin sen ja, ja sitten mä kun mietin jälkeenpäin, että hetkinen ei vastausta ja sitten mä katsoin sitä hakemusta. Jumala oli vuonna 2014. Joo, et semmoinen mulla oli. Entäs, että sulla onko, onko sulla ollut mitään mukaa viime aikoina tai jopa perheetti tällä viikolla? No mulla oli tota, Tää perinteinen moka. Mä unohdin mun passin, passin tuonne tota, ketälle. peruun. Sä unohdin sun passin peruun. Joo, kun mä tulin Suomeen, mä huomasin jossain siinä, siinä kahden välilaskun jälkeen, että herra Jumala, mulla ei ole passia. Mutta sitten kun mä tulin Suomeen, niin joku kysyi, mutta joku ihan random virkailija, onko sulla passia. Ja sitten mut lähetettiin takaisin Peruun, ja mä kävin hakemassa passin sieltä ja tulin takaisin Suomeen mun viisumiin. Okei, okay. aika jännä tarina, Karlos. Siis sä, sä niin pääsit Suomeen asti. Vasta Suomessa sul kysyttiin passia. Joo, mutta kysyttiin passia, koska. Mä, mä en tiedä miksi kysy passia. Eikö me tiedä, että mä olen. Niin no. mitä syyt kysyä passia, mä oon jo Suomessa. Mutta ne ei kysynyt sut passia niin siellä perusuunnasta tai mistään siellä. Ei, ei ne siellä kysynyt. Ei. Okei, okay, no toi oli aika kova moka, karvassa. Viikon moka. Pyörät valmiiksi. Pääkaupunkikeskeinen vartti, Ei. Tällä hetkellä meillä on pääkaupunkikeskeinen minuutti. Pääkaupunkikeskeisessä minuutissa keskustellaan siitä, että kaupunkipyörästä. Onko se kaupunkipyörää? No olen mä joskus kaupunkipyörää. Oma mä kyllä sitä kerran että, tota. Oli maksomaan 20 euroa päivää, tai en mä sitä sanoa. Mä en viittinyt käyttää sitä sitten sen jälkeen. No, siinä on semmonenkin juttu, että sä voit tilata sen puoleksi vuodeksi 25 eurolla. Niin. Sä et vaan käyttää sitä kerralla. Että se on vaan se juttu. No, joo, mutta kaupunkipyörä on tämmöinen pyörä, joka kulkee Helsingissä. Helsingissä on monta pistettä ja nykyään Espoossakin on muutama piste. Ja niillä voi kulkea käytännössä ilmatteeksi puolen tunnin ajan. Se maksaa 25 euroa puolen vuodelta. Mutta jos siinä on semmoinen juttu, että jos yli puoli tuntia käytät sitä pyörää, niin sä joudut pärjämään siinä sellaisessa 50 settiä ja sit se aina koronee 50 senttiä se lasku siitä, jos korottuu se lasku, jos sitä käyttää vaikka kaksi tuntia. Se on 4 euroa tai 2 euroa. Joo, mutta kuitenkin niin kaupunkapyörät nyt on aikana menemään mutta maille, kun alkaa tulla talvi, niin pakkasen puolella alkaa nää. Yöt menee Helsingissäkin. Että, että, että niin kuin itse on ajatellut, että no luovan nyt tästä kaupunkikyöräkäytöstä, nimittäin menen auto kouluun viikon päästä. Onko, onko sulla ajokorttia? On, no, mikä se on? Mikä on ajokorttia? ajokortti? Ajokortti on semmoinen, mitä sä käytät, kun sä ajat autoa, että tarvitsee semmoisen suomessa. A, ah, okei, okay, no. En mä tiedä. Mun ystävä opetti mut kerran ajamaan. Mä en tiedä, mitä niin ajokortti. Mä opin mun ystävältä, Pedrota. Hän opetti mua ajamaan. Okei, Carlos, no mä menen kuitenkin ajokouluun ensi viikon alusta. Mä ajattelin, että mä olisin ajalla muuallakin kuin kaupunkipyörällä pitkin Helsingin keskustaa. Mä, en ole. mä olen aika täällä Helsingissä. On aika lyhyet matkat, että pyörä mutta nyt, nyt autolla on helpompi, helpompi ajalla paikkoihin. Että se on se hankin. Om, mitä, Karos? No, mun pitää kertoa, että silloin kun mä tulin Suomeen, niin mä tuota, olin kyllä niin autoja, taksikuskia, tehnyt hommaa. Mä aion kyllä, mä sain itävänä jonkinlaisen ajokortin. Suomesta, mä hommasin sain ton ja on se no taksikuski homma kyllä erikoinen juttu. Tykkäsin tosi paljon. Että siellä kaikenlaista asiakasta löytyy ja ja tota, opin on suomen kielen aika lailla hyvin. Että mä oon sanon mun mielessä, perkele vittu. Käs, se on mun, Mä oon sen kuin Okei. Pyörät valmiiksi! Backup vartti! Radio-autokumpuu. No niin, Carlos, tämä on meidän viimeinen speikki. Carlos, tota... Mulla on ollut ite aika... Jopa pelottavaa olla sun kai radio kun mä en tiedä mitä sä sanot. Koska välillä sä saatat sanoa jotain tosi kilttiä tai jotenkin silleen, oh, niin kuin, että mä osaa sanoa, että no, mutta sitten sieltä saattaa paljastua tosi vaarallista. mä oon vähän niinku kuin, että, että joudunko mä miin tällä hetkellä, jos, mä, jos sä sanot jotain vaarallista. Tarvitet, mitä se niin tarkoittaa vaarallinen... Mitä niinku vaarallinen... Tarkoittaako sitä, kun mä murhan... Älä älä, älä, älä, sano. Et sä murhannut ketään. Carlos, ei, ei. Mä en ota näitä oikeuspulmia. Sä voit tehdä vaikka oman podcastin, missä sä kerrot sitten, jos sä oot jonkun tai jotain. Mut sä et mun ohjelmassa enää tee mitään laittomia. No voisiks mä käyttää jotain pahoja sanoja tai mi, Voisiks mä jotain... Ei, sun ei tarvi nyt mitenkään pilata mun ohjelmaa. Okei, okei, okei. Anteeksi, anteeksi. En tule ajattu ohjelmaa Sulla on hyvä ohjelma, on ollut kiva olla täällä. On ollut kiva olla täällä, vaikka juontaja on vähän outo. Hän on vähän tiukka, hän ei osaa auttaa chill. Hänellä on vähän outo fiilä, piire. Okei, Carlos. Kiitos Carlos, kun on ollut tässä radio vaikka Paljon työtä on tehty tämän radio eteen. En, en sano muuta. Kiitos, Carlos. Kiitos, kiitos. paljon kuulijoille. Tämä on tosi kiva. Ohjelma tehdään. Ää, kiitos. Joo, tota. Palataan kohta taas studioon ja sitten sanotaan moi moi. Radio-outokumpu. Radio-outokumpu. Noin, siinä on tänne viikon Radio-outokumpu-jakson. Tänään oli Carlos vieraana. Ensi viikolla meillä on tota, vierana tämmönen Janna, Janna tota, poika ja isä. Isä tota, valikko, nimittäin on tämmönen tota Maalaaja nimeltä, nimeltä Mozart ja Beethoven, anteeksi, on Beethoven. Ja, ja sitten on meillä, meillä on hänen poikansa nimeltä Amadeus täällä. Haluatko, haluatko tuota Beethoven tulla kertomaan, mitä ensi viikolla on luvassa? Joo, tätä ensi viikolla meillä on luvassa tota se, sellaista käydä läpi mun loistavaa tainetta, mulla on katse katsemaa, mitä mä oon tehnyt. Ja, ja tota, niin kaikkia tällaista. Vaikka, vaikka mun toi saatana poika tossa on häirinnut tosi usein, niin mä kuitenkin oon ihan hyvin onnistunut mun mielestä kaikista mitä mä oon tehnyt. Äh, äh, okei, okei, no tota, haluko Amanda sano jotain? Joo.. Äh. Mä tota, olen.. ollut.. Äh. Hän on vaan tommonen poika, joka on tosi vammainen. Hänellä on CB-vammaisuus ja ADHD. Hän on koko elämänsä ollut erikoisluokalla. Ja hän on aina ongelmia hänen puhumisen kanssaan. Niin ensi viikolla minä voin kertoa enemmän ja kuinka rankkaa tämä lapsen kanssa olo on ollut minulle. Okei, Aika oikeastaan sä kyllä puhut sun omalle lapselle, mutta katsotaan ensi viikolla. Miten se lähtös onnistuu? Noin. Ensi viikolla meillä on siis vieraana uh, Amadeus ja, ja. Ja mikä sun nimi on? Mikä ihme, mikä ihme tota Schubert. E Eikö Beethoven? Mä nimen Beethoven. Eikö sä tajuu sitä? No ehkä tajuun. Ehkä en. Okei, ensi viikolla sitten. Moikka. Radio -autokumpu. Tervetuloa takaisin studion tänään. Meillä on vieraana Beethoven ja Amadeus. Hei Beethoven. Moi, moi. Mun nimi on Beethoven. ja tota, Täällä radiostudiossa olen ja, ja minä olen tämmöinen, sanotaanko, minä en luokittele itseäni pohjemiksi, vaan enemmänkin hienoksi taiteilijaksi. Ja elämälläni ennen tehnyt monia asioita ja Kaikkea upeita juttuja. Mulla on raskas menneisyys. Mulla on ollut lapsen syntymä. Amadeusin syntymä, joka on täällä radiostudiossa. Sanon, moi Amadeus. Moi. Moi. Hän puhuu vähän hiljaa. Mutta, mutta kuitenkin on hyvä ymmärtää, että minulla on ollut hyvin rankkaa tämän lapsen syntymä. Varsinkin Amadeusin syntymä. Hän on ollut hyvin vaikea lapsi minulle. Ja on hyvin... Tärkeää ymmärtää, mitä minä tulen kertomaan tämän Amadeuksen synnystä. Okei, no. Ää, aika, aika mielenkiintoista, että puhut suomasta lapsesta. Amadeus. No je, kyllä, kyllä täytyy puhua. Hän, hän on hyvin vaikea lapsi. Että se, se on pakko, pakko puhua niin. Hänestä. Okei, Amadeus, okei. Miksi sä kuiskit? Koska... No, sanotaanko näin, että välillä pitää kuiskia, että ihmiset kuuntelevat. Okei. Okei, no. Okei, no. Nyt seuraava kappale jälkeen. Kummatkin voitte vähän kertoa. Enemmän itsestään ja, ja varsinkin Amadeus voi myös kertoa enemmän itsestään, kun Beethoven on puhunut koko speakin päälle. Niin Tää biisiä ja palataan studioon. Radio -autokumpu. Tervetuloa Radio ja seuraavaksi puhutaan vähän ä, Amadeuksen ja ennen kaikkea ä, Amadeuksen harrastuksista ja tietysti vähän Beethovenen harrastuksista. Ä, Beethoven, Beethovenin toiveesta huolimatta minä aion nyt kysyä Amadeuksen pianosoitosta. Amadeus, soitat pianoa, ymmärränkö oikein? Joo, mä soitan pianoa. Ai, okei. Okay. No, osaa soittaa mitään kappaleita? Mä osaan soittaa. Mä osaan soittaa tuonne e, Mozartin Sonata, Moonlight Sonata kappale. Okei, okay, aivan huikeeta. Onks sä paljon hartellut? Oma hartellut. Kuusi vuotta. Okei. Okay, okei. Okay. No hän on vähän tommonen. Anteeksi, anteeksi, minun on pakko tätä keskustelua. Hän soittaa kyllä Moonlight-sonataa Mozartilta, mutta, mutta hän ei ole kovin hyvä siinä. Hän, katso, kun hän on kuusi vuotta opiskellut ja hän ei vieläkään osaa niitä nuottia oikein hyvin. Että, että kyllä Amadeus ei kovin hyvin menesty. Että minä olen ajatellut, että laitetaan hänet johonkin tuon tonne pianokilpailuun. Mutta kun Amadeus ei ole niin tarpeeksi hyvä, että hän voi sinne mennä. No, onko se ikinä kokeilu kuitenkaan? No kun, en mä, en mä viittiä. Ja sitten kun Amadeus on myös noin läski, että hän voi, hän voi niin kuin rikkoa tuolin. Ja se olisi ihan hirveän oloa. Myös tietysti minulle, mutta myös, myös Amadelle. Myös Amadeukselle itselleen, koska onhan se aika noloa ja olla noin huono pianosoitossa. Mitä? Mitä, Amadeus? Mitä? Ei, ei mitä. Joo, no. kuuntele tämä Radio Autokuun meillä on täällä vieraana. Um, amadeus, ihana Amadeus. Uh, 11-vuotias Amadeus. Vai kuinka vanha sä oot, Amadeus? Joo, no, kai hän sanoi kymmenen. En ole varma. Ja, ja sitten meillä on ä, vähemmän ihastuttava Beethoven-amadeuksen isä. Ja otetaan vähän musiikkia ja, ja sitten mennään viikon mukaan osioon. Radio-autokumpu. Viikon moka! Tämä on viikon moga Radio radioautokumpua. Viikon moga osio. No, mulla oli tota käynyt silleen yhtenä päivänä, kun... Mä olin mennyt lääkäriin ja aamu varhain ja en tota, olin nukkunut aika pitkä tunnet yöllä ja... Sitten tota, tota, No lähen sitä nopeasti pesen hampaat ja tää suuntaan. Ja... No sitten menin sinne lääkäriin ja sitten olin jotenkin päivä, kun mä siellä lääkärissä olin, että onks mun jotain seksikäs tänään, kun kaikki katsoo mua. Että mä jotenkin paremman näköinen. Todellaan se on että olenpas mä seksikäs tänään ja kaikkea. Mikäs tässä nyt on ja sit mä menin sinne lääkärin ja sielläkin vähän tuutal vaan hymy, hymy. Huolessani, että no, no, ihan jotenkin. Ehkä mä oon jotenkin ihastuttavan näköinen tänään. No, siitä päivää jatkoja. Olin ihan päällikkönä kunnes tulin kotiin. Ja... Sitten koe ei ole peiliä kuin mulla kuin olohuoneen vaatikkaapissa ja vessassa, niin katso, että jumalauta siellä on jo minun mun alahuoleen. Joo, että. En mä tiedä, onko se pahaa. Ehkä pitää aina näyttää vähän erilaiselta? No, mitenkäs tota, teillä vierailla, mitäs Amadeus, on sulla mitään? No, on tapahtunut. No, onhan, onhan mulle tapahtunut. Nimittäin mun pojan syntyminen. Se oli ihan hirveetä, kun hän syntyi. Se oli ihan kauheeta. Joo, tällaista mukaa mun elämä on ollut. Okei, okay. joo. No mä en ehkä miet enempää. No Maris, onko sulla mitään mukaan ollut elämässä? Mulla ei elämässä ole paljon mukia ollut, mutta... ...minä ehkä... ...se, että kun isä aina että se, kun sä puhuu niin paljon... Eikä osaa kuunnella, kuin muut... ...mut... Hän puhuu huostaa niin tyhmältä, että kukaan ei usko sanoa mitä vasta. vastaan. Hei, Se sä voi muista sanoa? Ole hiljaa. Okei. Mä kyllä ymmärrän tuon Amarioksen poitin tosi hyvin. Joo, joo, aivan, aivan mahtavat mokat kaikilla. Hmm, okei no. palataan kohta, kohta studioon. Viikon Moka. Radio Auto Hei, haluaisin kysyä, oletko nähnyt tuntematulta sotilasta? Tuntematon, totilat. tuntematon. Oh. En mä ole nano. Eh, Selasta. Mikä se on? Oh, no, se on semmonen elokuva, mikä... joka tällä hetkellä menee elokuvateattereissa. Se kertoo Suomen, ymmärrätkö mitä mä tarkoittaa? En mä ymmärryyttänyt, mä puhun jotain autokieli. Okei, okay, kiitos, kiitos. hyvää hyvää teille? Haluaisin kysyä, oletteko nähnyt tuntematolta sotilasta. No en mä silleen ole nähnyt, mutta kyllä mä aion sen katsoa Se on tosi hyvää elokuvaa. Kyllä mä oon jossain siitä, mutta en oo koskaan päässy kattoo. Okei, kiitos. Kiitos sinulle. Öö, terve herra, oletteko nähneet tuntematon sotilasta? En mä enkin semmoista nähnyt vielä, mut mä olen katsossa joku päivä. Ja hyvä elokuva, kun mä se on. Oh, Kavarin suosittelen sotilasta, kun pitkä elokuva, ettei jaksaisko itse siellä olla. Okei, kiitos, selvä. Mahtavaa, hyvää päivää ja Radio-outokumpuuu! Okei, okay, katsotaan, kuka se toi on? Mikä se toi on? Okei. Okay. Mennään ton... ...tollua. Anteeksi, anteeksi, tota... kysyä, oletteko otte, te nähneet ton, tota... Uh, ...tuntemattoman sotilaan? No tota, joko... ...ki on katsottu vähän aikaa sitten, sota... ...Väinälillä ja tuota, tota, sun on tuutematus ajatella elokuvaa, että ihan hyvää kaavaa, kun täydellä kattua kaikkea. Aivan mahtavaa. Tuota, joo, no mi mikä, mikä jäi mieleen elokuvasta? Nykyään no, se olisi tosi henki, joka sitten että olin myössiin, että piti hy hy hy hy hyvää elokuvaa, tosi hyvää leffa. Ja voi muuta sanoa, että kyllä pitää katsoa seuraavan kerran sitten, Uudestaan. Okei, okay, mahtavaa. Mahtavaa herra. mikäs sun nimi on? Mäkin. Makee, make, Mäkin make on mun nimi. Make. Okei, okay, mahtavan make. Hyvää päivää, etkö Hei moi. Tota, oletteko te nähneet tuntematonta sotilasta? Joo, oon mä kyllä nähnyt tuntemattoman sotilaan. Mun mielestä siellä niin aivan käsittämättömän täynnä väkivautaa. En mä tollaista voi katsoa, kun siinä ihan koko ajan. Ja mun mielestä niin sota on semmoista ollut, että siellä perlitiivejä on käytetty ja kaikkea muama huumeita, että sitä ei niin kun, tuotu esille. Okei, okay, ki kiitos sun kommentista. Oliko sulla mitään, joka noiden perlitiivi-kysymyksen uh, sotahuume-kysymysten mukaan on jäänyt muuta mieleen? No, no tota, joo. No, mua vähän harmitti tää tota, tämmönen eh, rintamalla oli jotenkin aivan liikaa tota, miehiä. Kyllä se naisia oli ja, ja pitäisi enemmän tuoda niitä naisia esille ja, ja vähemmistöjä. Muuten vaan Okei, okei. Mahtavaa. Mahtavaa. Tota, kiva kiva kuulla. Radio-autokumpu. Takaisin studiossa Amareuksen ja Beethovenin kanssa. Ja mm, olemme mm, kaikki nähneet tämän Tuntemattoman sotilaan elokuvan. Kaikki Beethoven on nähnyt ja... Amedus, oletko sinä nähnyt? En ole, mutta olen lukenut äidollinen romaanin aiheesta Tuntemattoman sotilaan. Aha, sä oot aika sivistynyt. Okei, no hyvä, sä oot kyllä osallistu keskusteluun. Pitäisikö mun kertoa, mitä, mitä mieltä mä olin tästä elokuvasta? Joo, mun mielestä elokuva oli ihan, ihan kiva. Mun mielestä mä annan yhden spoilerin tästä ihmiselle, että olen se aika häiritsevää siinä lopussa, kun siinä on kolme tuntia ammuttu ja sodittu, niin, niin sitten kysytään siinä lopussa vaan, vaan niin ihan viimeisellä ja ollaan sillä, että voisiko tämä jo loppua. se yksi sotilas, ne no, on sitten siitä, siitä. Ahkakia loppumaan ja, Niin se on tikki tosi erokasta. Se kuvasi mun, mun ajan niin asentoa ja silleen, että mä olen jo niin kyllästynyt tähän, että mä loppuun. että Nyt se ei kyllä ole Mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mitä mutta, mutta, tästä mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, oli mutta, mutta, Elokuva, se, se palisti tämmöisen suomalaisen sisun ja periksi ja näytti sen kovuuden, mitä ettei antauduta ja kukaan mies ei, ei itke eikä, eikä ole mitenkään heikko. Se näytti meidän vahvuuden, näytti meidän närien munat. Okei, okay, aika, aika kovaa tekstiä. Uh, Beethoven, Amados, mitä, mitä sinä ajattelet tästä alkoista. Minun mielestä tämä elokuva oli kuvaus äh, sodan järjettömyydestä ja tyymyydestä ja siitä miten, miten sota on, kuinka järjetön se on ja Väinö Linnanen kuvaus on minusta erinomainen äh, kuva siitä, kuinka järjettöntä sota oikein on ja kuinka äh, absurdia se on. Se on vaan minun mielestä irkkuista, siitä on tullut tämmönen omituinen kuvaus tämmöselle syyllistyselukuvalle sodalle. Ja minun mielestä elokuvassa oli omituista tämä suur Suomi hanke joka vaikutti tosi omituiselta, kun mentiin Venäjälle että Kostorekkelle ja tiedettiin, ettei siinä mitään järkeä ole. Tuota, kuule nyt, nyt Amedeus. Sinä et ymmärrä tätä kokonaiskuvaa täysin oikein. Sinä et sä puhu poliittisesti toisista asioista. Oot liian nuori ymmärtämään, mitä, mi, mistä tämä elokuva oikein kertoo. Kuule, minun mielestä Amadeus puhui ihan hyvin itse asiassa. Että aika aika, aika hyvä, hyvä, niin kuin, hyvä pohdinta Amadeuksia, että löytyy vaikka 11-vuotia. taitaa olla. 11 vuotta oletkin. Joo, 11 kai, mä tiedän. Huikeeta, huikeita. Mahtavaa. Siinä käytiin vähän arvioita tuota, tuntematta sotilaselokuvasta. No, kohta kuullaan lisää. Kuva nimittäin tapahtui kaverille osia. Tapahtui kaverilleni. Kaverilleni oli aika iso. Iso. Oh, perhe. Ja perheeseen kuulu ainakin oh, kymmenen kymmenen ihmistä aika mut sisarusta sinne kuuluu ja sisaruksia oli, oli tällä hetkellä kolme paikalla ja ja kyseessä on yksi kolme ja kaksi ja jossa oli vain yksi vessa. No kaverin kulma. Vessaa. Oh, oli vessa ja ei ollut päässyt vessaan kun siellä oli, tai mun kaverin isä, vääntämässä torttua ja... No, sitten tota... Mun kaveri oli ihan kysellä kaikestaan ja... Isä vastasi sitten siellä, että viisi minuuttia, viisi minuuttia kestää ja... No, kaveri oli kuulmallut silleen, että... Ihan niinku just, just kädet niinku housuissa, että ei mennyt pysy paikallaan paikallaan, ja housuuteen. Sit isän, niin sanat, odotaan, odotaan sitten isä sanoo, että odota hetki. Sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa kuuluu semmoinen... Niin aika kun sitä ihmisiä niin huutua, jos saa kohdalla. kohdata. Ai, jotain ai, jotain huutua, huutua. Ja sit, Sitten niin kuin, mun, mun ystävä, toinen ystävä. Kaikki siinä perheessä tulee katsoa, mitä siellä tapahtuu, kun katsotaan kaikki seuraavat tilannetta siellä taustalla. ja se muu taloja, Sitten katsotaan. Jumalauta se, se, kaveri onkin kussu roskikseen pönttöä. <tos> et sinne se oli ja sitten isä tulee sielt vessasta ja että miksi sinne kuusit oisittu odottanut x minuuttia, et kuse sinne <tos> Tapahtui kaverilleni. Tämä on törky Torsta. Äsken kuunneltiin tarina roskipissaajasta ja nyt on Törkki Torstaja-osio. Beethoven, onko sinulle mitään törkeitä tapahtunut? No, no olehan tuo aika törkeä, tuo, tuo lapsi, joka kusi roskikseen. Että onhan tuo aika noloa, jos sitä ajattelee, kun ei ole mitään käyttäytymistapoja, ettei voi odottaa vessaa. Sinäkin, sinäkin kusit roskeksiä, kun olet lapsi. Puhu, puhu vähän itsestäsi, poika. Noniin, no niin, no tälle, tälle, tälle ohjelmalle on tulossa jonkinlainen loppu. Nimittäin tervetuloa lastensuojelutyöntekijä Pirkko. Tule pidättämään sinut juuri nytten Beethoven. Pidätätät minut vai? Kyllä, pidätän Sidut. Ei, et voi pidättää minua. Vartijat, tulkaa. Oh. No niin, no niin, siellä on nyt näköjään Beethoven oh, ja Ohjaamaan vapaa tästä hirveästä beethoven -möröstä. Meidän työn työpaikka. On nyt parempi paikka, nimittäin ei ole enää Beethovenia. Mahtavaa. Törkö torstai? Ei suositella ihmisille. Radio-autokumpu. Amadeus, olet tänään ja mitäs, mitäs sulla niin elämällä nyt, kun ottiin tota, otettiin tota pois? Että, minne sä muutat nyt? Minä... Ähm, ajattelin mennä opettelemaan pianon soittoa Sibelius Minulla on stipendi, mutta isä ei antanut minun ottaa stipendiä vastaan, koska hän sanoi, että, että managerit kusattavat. Ai jaha, okei, eli, eli sinunhan on ihan hyvä tulevaisuus. Joo, kaikki minulla pitäisi olla hyvä tulevaisuus. Mahtavaa, Amadeus, mahtavaa. Minä sinä nyt muutat? Minä muutan minuna enunilua. Hän sanoi, että minä voin asua hänen luonaan ja hän on kutsunut minua sinne useasti. Mutta isäni on estänyt minua menemästä enemmän mennyt sinne. Okei, okei, Amadeus. Okei, hyvä, että sinä olen hyvin tuunissa. Ja, ja hyvä, hyvä juttu. Kiva, kiitos, kun olet täällä vieraana ja vaikka oli vähän omituinen lähetys ja kaikkea varmaan sinullekin rankka lähetys. Hyvä, että tota, olet täällä mun kanssa ja kuule... Tota, Amareus, kaikkea hyvää, suota toivotaan, että tulee seuraava, seuraava huippu pienesti. En voi toivottaa muuta kuin hyvää ilajatkoa sulle. Radio Auto Noniin, No niin, on ollut hurja soitana. Ja meillä on tuota vieras, hän on Pertti Ypäjä Lapista, olenko ymmärtänyt? Joo, kyllähän meillä Lapista oo, kotosi. Kyllä semmotti sanottiin, että semmotti hän sanoi. että on musta öö. Pertti, mä en ole varma, että onko se Lapista, mikä tää sun murre oikein on? Se on kyllä ihan perus Lapin murre. Puhu ihan lappai. On lappalainen, mie. ja hän sanoisi, kokona. Pe pe Pertti, mä en saa mitään selvää sun murteesta se, se on niin... Sekasin kaikkea, että mä en oikein niinku ymmärrä, kuulin vähän Savoista. mä kuulin vähän, no, no onhan se kaikkea, on se puttaa muttakin vähän sekaisin, mutta kyllä pitää sanoa, että semmotti viiva, noni, nyt tota... pääkauppukin keskeinen minuutti menee vähän pilalle, nimittäin tässä tota... nyt, nyt Pertti ei tarvitse kyllä olla, Pertti myönnä mistä sä oot kotoisin, kerron nyt ihan rehellisesti. Onko se kotoisin Lapista? No. Kyllä, Mia Oo. Aika lähetä Lappia. No, kuinka lähetä Lappia sä oot? No, Mia Oo. Lapinjärveltä. Sinä oot Lapinjärveltä. järvet. Juu, Lapin järvet. On Helsingistä toin tunti. No kyllähän vielä lappalainen on. Radio -autokumpu. Kuuntelet Radio autokumpu Ojanmaa, ja teille juttelee Henry Daniel. ja Tällä kertaa olen radisturissa yksin, koska minua on tärkeä asia. Puhun syömisestä. Nimittäin minulla on itse ollut ongelmia syömisen kanssa aina. olen ollut jonkinlainen ahmia. Itse hain apua. Viime niin talvella oli vähän tullut painoja huomioon. mutta tämmöisiä syömiskohtauksia, mitä mä pystyn pysty, pysty itse edes välillä hallitsemaan. Mä hakeuduin ravitsemusterapeuttiin vastaanotolle. Pitkän hakuprosessin jälkeen pääsin sinne. Ja tämä ravitsemusterapeutti... Ato mulle tämmösen ruokapäiväkirja lomakkeen, että kirjoita kolme päivää ruokapäiväkirjaa. No mä kirjoitin sinne, söin tietysti ihan niinku, ihan niinku, niin terveellisesti kuin pystyin. En halunnut kirjoittaa sinne mitään niinku, sellaista niinku, mitä mä oikeesti söin. Vaan sille vähän niinku, yritin antaa paremman kuvaa ja sitten laitoin, laitoin sinne lapuille, että Aamupalaan ja kaikki, ja mitä syön tällöin ja silloin ja tällöin. No, sitten mä tuota, tulin takaisin sinne vasta ja sitten terapeutti katsotaan, ja olisi sillä, että syöksä heti ensimmäisenä aamulla jugurttia ja juot jonkun smootin? Et tämähän oli ihan kevyttä aamupalaksi. No, tiedätte varmaan jo niinku, että osittain, toi ihan vale, koska en mä oikeesti Yleensä syöt tolleen. Ja yleensä, koska mä en syö palaa. No. Sitten tää terapeutti kertoi mulle, että hänen mä käy hänen vastaanotolla hyvin lihavia ihmisiä. Öm, siis tosi lihavia. Voitte itse arvata, kuin lihavia. Ja hän on monia vuosia tutkinut tätä asiaa. Ja on tehnyt sellaisen havainnon, että Yleensä se lihottavin tekijä, mikä ihmisissä tekee, on se, että ei se on aamupalaa. ei ole sellaista rytmiä syömisessä. Syömisessä puuttuu rytmi. Ahmitaan, saadaan semmoisia yhtäkin kohtauksia tähän suuntaan, että kun me mietin tätä asiaa, että toihän pitää tavallaan paikkansa. Koska kun mä mietin, että jo, kun sä menet nukkumaan yöllä, sullahan on siinä paasto. Niin jos sä jätät sen aamien sen väliin, sullahan tulee ihan järkyttävä nälkä, silloin päivällä, ja sä aamit kuin porsas. Ja sitten, sehän on vaarallista. Brrrr, brrrr, brrrr. Radio-outokumpu. Tervetuloa radio autokumpu ohjelmaan täällä. Tota, me, meillä tota, tänään täällä Radio-outokumpu-ohjelmassa viimeinen, viimeinen radio autokumpu ohjelma Ainakin radiosäteilyn puolella saattaa olla, että minut vielä löytää jostain podcastin muodossa. Nimittäin radio autokumpu ehkä... Radiossa jatko, vaan enemmänkin podcastin muodossa netissä. Saattaa olla mahdollista. Mutta tänään meillä Radio Autoku-ohjelmassa on Johannes, Johannes Tarhion joka kertoo meille hänen sivarikokemuksestaan. Ja, ja hän kertoo hän siitä enemmän biisin jälkeen, kahden biisin jälkeen, mitä seuraavaksi kuullaan. Mutta... Vielä myöhemmin meillä ohjelmassa on uh, Liisa, -mummo. Liisa Mummo tulossa tähän ohjelmaan, joka, joka kertoo siitä, minkälaista on olla uh, yöelämässä mukana uh, 80 vuotta. Hän on nimittäin 96 vuotta vanha ja hän on elänyt Helsingin yöelämää viimeiset 80 vuotta. outo. Joo, tää on tota radioautokun puheenjohtaja. Onko se Lappi... joku teema täällä? Lapin yliopisto. Ei tässä ei ole teemaa. Okay. Tässä, tässä on kyllä paljon osioita. Mm -hmm. Tässä on muun muassa tulossa tänään. Ja... Oh! Tör törkeitä osioita Sitten on tulossa. Tota... Sitten meillä on tulossa, tapahtui kaverille osa jo. Sitten tota... <laughs> viikon Moka on tulossa. Ja, ja Henrikentällä vielä missä minä menen haastattelemaan ihmisiä kadulle. Viime viikolla minä olin haastattelamassa ihmisiä kampissa ja kysyin ihmisiä, että tykkäävätkö he Robinista. Mm -hmm. Ja sieltä tuli vähän erilaisia kommentteja. Joo. Ihan mielenkiintoisia kommentteja. Mun mielestä Robin on kyllä pari hyvää biisiä. Mutta se on niin kuin silleen, että mä menisin hänen keikoilleen niin fanittamaan kyvällä. Mun niin front frontside Olli ja siinä mä tykkäsin. Vaikka mä oon niin rokkari ja hevaari henkeä vereen. Mutta tuota, on mulla pehmeäkin puoli, usko, uskokaa uskoka, tai älkää. Hmm, mä itse asiassa tykkään Robinista. Mitäs Johannes, miten Johannes... Robin uppo. Johannes on just tää tyyppi, ketä mä haluaisin kysyä tätä kysymyksen. No siis, joo, sä on tota, varmaan, jokin siis johonkin ihmisiä <tos> mutta äästi. muuhun se ei uppoo. On se varmaan syy, miksi tykätään niin paljon, mutta muuhun se ei uppo yhtään. Mutta kun tämän, tämän, tämän takia mä kyselin sitä, katsota, kun... Oli tämä Justin Bieberin baby-kappale, kukaan muistaa, että ihan kappale. Internetin eniten dislikeja saanut kappale. Mutta se eniten katsoja ja ihan syystäkin. Ja eniten <laughs> katsoja, niin se vaan ihmetytti mua, miten voi saada sama video eniten tykkäyksiä ja niitä dislikeja. Niin se oli vähän niin kuin mulle semmonen, että mikä tässä maailmassa oikein on, että mä, niin kuin, mä en oikein ymmärrä tätä. Joo, siis Bieber hän oli. Niin miksi ihmiset kieltä, kieltä, sen lehdistössä sitä. sen takia, kun hän on ottanut ihan törkeä ison tatskaan, se peittetty yli koko mahan. Minkä Et, se oli oltavaa? Äh, siis siinä oli jotain niin kuin luurankoja ja, ja jotain elukoita meikkaan. Justin, Justin Bieberilla muun muassa tota, on joku ihme viiva sen korvan takana. Sophie. Joo, kyllä. Mä olen selventänyt mikä osio tämä on. Sista, no, tässä on meidän, niin meidän viikon vieras, joka on itse asiassa Johannes, mutta Mikaela puhuu sitä. Mua niin, ei puhuta yhtään viikon vierasta. Mutta, ei, mutta ei, Mikaela, se on ihan ok, <laughs> Mikaela kuitenkin tuli tänne. Tehtiin muita nauhoituksia tässä samalla. Ja tota, Johannes, jota... Johannes, se on tämmönen juttu, mikä hänen pitäisi kertoa mulle täällä. Mikä juttu? <laughs> mikä kertoo mulle tästä hänen äh, mielenkiintoisesta jutusta, mitä hänen on tulossa nyt seuraavan vuoden aikana. Mutta ottaa musiikki tähän vähän väliin. Niin. Ku <laughs> niin, ei, ei kuunnella, miten jos spiikat Joo, ei. ei, ei otetaan Otan vähän... Otetaan nyt biisi tähän väliin. Kukaan on kuullut sitä Kuullaan sitten biisin jälkeen. Kuunnella. radio kun Okei. Hei, onko se päällä? Onko se päällä? No niin. Hyvä, Me, Meillä on, Meillä on Johannes, Johannes täällä vieraana. Tota, Johannes, sulla on tota, jännä rangaistus tulossa. Joo. Tosiaan ö, olen kieltäytyjä ja en aio suorittaa Suomen tota, asevelvoisuutta. Sä olet jotenkin silleen, että tota, suorittamaan tämän tai kotona. Ää, no siis saa nähdä, mitä tapahtuu. Et, tota, jos, on hyvä, jos käy hyvä tuu, niin mä en joudu vankilaan ja mä pystyn suorittamaan sen tota, pantajalassa, jonka muuta riistetään mun oma vapaus, mutta mä saan tehdä jokapäivisiä ihmisten asioita. Niin kuin käydä kaupassa ja tämmöistä, mutta mä en saa tehdä mitään, mitä ei salvita siinä päiväaikataulussa. Mitä ei saada päiväkataulussa? No, esimerkiksi ulos menemistä. Mä en saa avata ove ja mennä ulos. Jos mä tein sen kolme kertaa tai neljä kertaa, niin se on sääntöjen rikkomista. Ja sit mut aletaan vankilaan, koska mä en osaa suorittaa sääntöä. Okei, okay, okei. Okay. Tota, mitä sä alattelet tehdä? tämä kestää tämä No Se kestää tota ainakin puoli vuotta. Ja sen takia, että en joudu vankilaan, niin kävin ilmoittautumassa lukioon ja avata lukion käynnin. Ja sitten mä käyn tota, päivittäin ja koitan pysyä aikataulossa ilman, että joudun... Ilman, että, ei, jo monet on ihan tylsä vaistu kotona ja vastaava. Radio oh, miksi sä pääty kieltäyty? Ihan simpelisti, koska miksi mä tekisin mitä joku toinen ihminen, jota mä en edes tunne, sanoa, että mun pitää tehdä. Miksi mä tekisin jotain, josta, siis, miksi, miksi mä oon velvoinen tekemään yhtään mitään, mikä, mitä, mitä siis joku ulkopuolinen henki, mitä mä koskaan tavannut, joka ei tiedä musta yhtään mitään, niin kuin käske mun tekemään? Mut siis eikö, eikö maailma toimi niin, että jos sä, niin ku, sä saat jotain takaisin? Mä mä, meen, mä meen nyt tosi jossa Jos sä halut ruokaa, <köhön> vaikka ennenaikoina, niin joku maanviljelän piti tehdä se. Mutta siis mun on siis Mutta siis. Mut siis sä teet sitä, sulla laitetaan tekemään se vastoin sun omaa tahtoa. Mm. Siinä ei kystä hautsa tehdä sen vai et. Ne olettaa, että sä teet sen. Ihan tosta noin. Ja sitten rankais, ranka, rankaisee on siitä, jos sä me armeijaan, että sulla on vielä pitempi aika suorittaa sitä, jonka sä teet ohjatyötä, jos, jos sulla niin maksetaan 5 euroa päivältä, jos, ja sä teet kahdeksan niin tunnin päiviä. Ne laittaisivat tekee sitä vuoden ja mun mielestä se on ihan absoluut bullshit. Minkä ihmeen takia, sen takia, koska mä oon miestä, mun pitäisi tehdä jonkinlaista työtä jollekin henkilölle ei ole mitään tekemistä mun elämänkaan millään tavalla. Mut, mut sä olet aika kovaan niinku kamppailuja harrastaja, niin... mm. eikö armeija olisi hauska kokemus sulle? Ei, ei mä oon kiinnostaa. Sä vaan kiinnostaa? Ne no, on ihan eri juttuja. Mä oon kiinnostaa ne ihan eri tavoista. Tai eri syistä. No, sä aina tiennyt, että sä haluaisit näin? Ei. Et se, niin... Mä vaan mietin asiaa hetkiä, mistä oli se, että okei, mä teen näin, enää mä teen. Mitä sä luulet että, niin kun mietin, että voisi niin kuin, mitä sen tulevaisuuteen tämä vaikuttaa sunkaan? Öö, se, jos mä haluan tehdä valtiolle töitä, se on varmaan no-no, mutta minkä helvetin takia mä haluaisin tehdä semmoiselle paikalle että töitä ylipäätään. Niin se on mun päätös ja se mitä sit on niin mä hyväksyn sen, eikä mulla on mitään ongelmaa senkaan. Okei. Okay. Mä toivon, että... Tämä vaikuttaa Suomen niin tapaan nähdäkin asioita myös, koska mitä enemmän näitä numeroja tulee vuosittain, niin sitä enemmän ne tietoisia siitä, että sitä tulee niille. Kun... Niin kuin, eihän missään muissa maissa tällaista. etelä ainakin. Niin, ja, ju, ja tietysti Israelissa. Niin. Siellähän on, niin naisetkin joutuu Niin. Mutta siis mähän, mähän niin sain ihan vapautuksen sen perusteella, että tota, äh, mulla on ihan kuulon kanssa luonkempia. Mulla on muutenkin vaikea kognitiivinen tai mitä näitä on. siis muutenkin vähän hölmöyssä. Niitä huomattelen nyt on, on tasapaino-ongelmia näitä. vaikuttaa aika paljon. Et, et mä oon ihan, varmaan jo lapsessa, saa et tietää, että et mua ei tarvitse minä Mut. Mut Mä oon vaan muuten vaan outo ihminen tässä yhteiskunnassa. Onhan se vähän ärsyttävää, niin kuin, kun ja sellaisia äijii, jotka 25-vuotiaita äijia, jotka on yhdessä. Hei, missä kävit Inti, se heittää tällaista läppää. On se vähän häiritsevää välillä. Että se on joku niinku normaalisuuden... Että se on niinku normi käydä intissä. Tai siis se on niinku normaalia. Tämä on se vähän niinku mulle. Mä en niinku itse enää sitä sanoa. Mm. Niinku... Tähtää mennä. No sanotaan, jos sä oot kadulla ja joku tulee ja se katsoo sua, ja kysyy, että oot sä, sä suomalainen mies, joka on alue 30-vuotias, ja tota, haluaisit tehdä vasten sun tahtoa töitä, josta sun maksetaan tosi huonosti. Mitä siihen sanoo? No en mä sitten ehkä, mutta mut siis, mut, se on myös sitä, että et, niinku, mä tiedän itse, että mua ei ole tehty tollaiseen. Mä en oo, oo semmonen ihminen, että musta on sellaista, Mä oon vähän ehkä enemmän pomo kuin... Siis mun mielestä, mun mielestä kukaan ei voi määrittää, että onko se tehty tommosen juttuun vai ei. Mutta että niin kuin... jotkut ihmiset voi jo sopia siihen ihan hyvin. Mä tiedän ihmisiä, jotka oikeasti tykkää <köhö> vaan siitä, että hei, mun ei, joku tekee kaikki mun puolesta, ja Mä voin vaan olla ajattelematta tällä. Niin kun se so, armeen sopii niille joillekin. Niin joilla, jotka haluaa toteuttaa muita ihmisiä. Taakkaat. No ehkä ne niille toteuttaa, mutta ei vaan, niin vaan, vaan elää. Niin kuin. Ne ei jaksa niin kuin, päättää, vaikka onhan se kiva kun tuo ruuansa pöytään. <laughs> se ei tarvitse tehdä mitään, niin kuin, vaikka armeijassa on syömistä. Tällä. Kun mä ymmärrän jollakin ihmisiä, että se on tuolloin. Mm. Mutta, tota, mutta, mutta en itse, en, en, en, mikään... en ajattele ikinä, että, että väkivaltaa on oikeastaan mikään ratkaisu mihinkään tilanteeseen. En, en, en tule niin, no, siis Mun mielestä se on ää, suuri vääryys, että miesten pitää tehdä tämä, vaan koska ne on... Täättänyt 18 vuotta ja... Koska ne on miehiä. Mitä jos joku mies sanoo, että... Mä koen, että mä oon nainen. Ja se on maailman kaunein nainen, mitä sä niinku mistään. Mutta se joutuu sitten tehdä sen palvelukseen. Miksi se joutuu tehdä sen palvelukseen, jos on nainen? radio kumpu Viikon moka. Mä kerroin viime viikolla yhden nolajuton, mitä mulle kävi kerran, kun mä laitin yhteen haku, hakuun jonkun, ja huomasin yhtäkkiä, että se oli kolme vuotta vaan haku, hakuun. Mä kuukauden hakenut. Mä olen Tää oli mun haku, tää nolous. Niin <laughs> sä hait. Yhteen teatteriryhmään. Mä huomasin, että, että ei Herra Jumala. Että sitten se oli 2014. Tää oli tänä kesänä. Oletko tehdä mitään mukaan tapahtunut. No se siis se nyt... Tällä viikolla tapahtunut. Tällä viikolla mä en ole vielä kerännyt mukata. Okei. Okay. Mutta tata, mä kävin muutama viikko sitten keikalla yhdessä paikassa Helsingissä. Mä en vitsi sitä mainostaa, mutta yksi keikkapaikka Helsingissä, jossa mä en ikinä käynyt. tavastia. Ei, siellä mä kävin miljoonaa kertaa. Mutta se on se pointti tässä vaan se, että yeah. mä googletin samana päivänä että siellä joku pakollinen, äh, mikä se on nyt, Joo. Kulain mukaan siitä pitäisi ilmoittaa, että jos on joku pakollinen maksu jokin keikalla, niin pitää ilmoittaa. Niin sitten mä tulin reippaasti etujassa sille keikkapaikalle, kysyin yhdeltä tytöltä, että hei, sorry, mä oon ikinä ollut täällä aikaisemmin, että osaat sanoa, että onko täällä niin narikka maksua tai jotain pakollista eteispalvelumaksua. Ja sitten oli vaan siinä että joo, että ei tässä nyt pitää olla, että jos jäätät narikkaa jotain, niin sitten se maksaa. Ja sanoin, ok, okei, fine. Ja sinne avasi ovet. Ja mä olin menossa niinku päin, kun mulla oli vaan huppari, mulla ei ollut yhtään takkia silloin kun tää oli niinku alkusyksyä Niin sitten ne huus sieltä että, että tänään peritään kolme euroa jokaiselta ihmiseltä Niin mä olin ihan paniikissa, että voi helvetti, kun mä en ollut varautunut siihen Niin mä näytin henkkarit portsarilla kun mä olin mm. babyface, mun pitää näyttää joka paikassa Joo. Ja mä rupesin hikisesti etsii kolikoita taskusta Ja sitten mä maksoin sen narikka Systeemiä saan jonkun hikisen tommasen narikkalapun. Sepä meni baariin ja otin, että se on keinatila, on Se mä, mä otim mun lompakon lausta, ja se mä hittomun henka, että hitto mun on jäänyt jonnekin. Juoksi ihan ta takaisin tuonne narikkaa. siellä oli yksi portseri, joka vain naura mulle räkäisesti, että joo, kyllä, se on perään huudettiin, mutta sä et niinku mitenkään kuulu. Siis tiika oli niin noloa, kun mä olin näyttänyt henkkarit ja laittanut ne jonnekin pöydälle, kun mä kaivoin hikisiä kolikoita Aha, okay. Niin mä olin unohtanut se sinne, mutta si mä kiitän luojaa siitä, että mä huomasin sen melkein heti Että jos mä olisin keikan jälkeen huomannut sen, ne niin olisi ollut aika haastavaa saada sitten noin henkkarit takaisin Kuitenkin noudattiin joten... Joo kyllä, mutta hei, mä oon niinku tämmöinen kävelevä katastrofi, niin tota jos mulle naurtaa, niin nauratkaa vaan. It's it's my treat. Johannes on sulla mitään. mokaa? Eh, on se katastrofiosa. Ja. Oksot avattiin me tää mokkaa. Meh. Johannes ei mokaa ikinä. Hän on täydellinen yksille. Okei, no. ratikka meni mu edestä. Mun se on moka. Soi sun moka. Nein. Harpittikö sun, että seuraava tulee viiden minuutin päästä? Eihän hei. Siinä minuutin päästä, mutta siinä meni niin 15 minuuttia. Mä no tämmönen. Mutta ei mikään moka on. Mä voin kertoa mun. Mä just oon ennettä, joka on itseasiassa paha moka. Mä, tota... mä, mä olin alaikäinen silloin. Mä olen 17. Onko se niin pitkä aika? Joo, 17. Huhhuh. No joo, mä oon 17-vuotias silloin. Ja, ja silloin tota... Mun isä oli järkännönyt minua keikalle, kun se oli kuin se oli tuotteena, se oli tää musiikoita tuon Suomeen ja tällöi jos tajiklorias, joo, tajiklorias, joo. Ja sitten siellä oli niin kuin mä olin sellainen backstagein, mutta pääsi siitäkin sisälle, mä olin niin kuin musiikin sitten sitten siellä se meritti onnet. Mä menin sinne, jossa ne, niin kuin se on barri siskille, ja sitten tap, tota, se oli ää, koko 18, koko juttu. ne niin, niin mä menin, sille, tosi se kuunnen ja kysyn, että hei, mä en tiedä mitä ottaa, mä kysyn sitten barmikota. Sit se oli silleen, hei, ota siitä, johon mä, e e mä pystytään, mä alaikainen. Ja sit, sit, sit, sit se oli silleen, niin kuin alaikainen, mut takana oleva mun isäkaavari, mitä sä tähän tehdä, jos sä oot alaikainen. Vaikka on se, että öö. Oi ei, miten <laughs> olla? Viikon moka. Tapahtui kaverilleni. Mä olen tulossa tuolta Siposta. Siposta tota, kuvauskeikalta mä olin yhdessä mainoksessa mukana ja sen mä sain kyyrin jotakin. Jotakin perheeltä, siinä on joku isä ja sitten sen tyttöriä oli siinä, ne oli ollut siinä kuvauksessa mukana ja se isä oli. Saan kysynyt, että haluatko mä kyyden Helsingin keskustella. Mä olin okei, okay, mä kyyri. No, mä istuin siinä etupenkillä ja sitten tää isä sanoi, että, tota. Haittaako mä vähän ko mä vähän kovempaa, mä ajan tällä autolla. Ja mä olin okei, okay, joo, ajan vaan. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, niin mä huomasin yhtäkkiä, että mä yhtäkkiä se auto pysähtyy vähän. Sinkuin, ui, kauheus. Mitä tapahtui? Ja sitten sä oi ui, ui, anteeksi, että mä en sanonut sulle. Sitten kävi ilmi, että tämä kysynnän... kuski oli, tota. Oli. Tämä kyseinen kuski oli ö, opettanut sen omalle pojalle autokoulua samaan aikaan. Niin se oli asentanut sen, niin kuin, sinne alas sellaiset tekojarrut niin kuin, siihen samaan autoon. Niin mä olin vahingossa koskettanut niitä kesken niin kuin, siellä moottoritiellä. Että se koko auto pysähtyi. Niin, se on aika paha tilanne. Mutta se ei tajunnut sanoa mulle siitä. Että et, se oli vähän paha tilanne, kun se auto niin koko ajan ylskähti kun mua vain painuudit <hihö> Tapahtui kaverilleni. Henri Kentällä. Moi, mä teen galluppia. Tota, Haluaisin kysyä, onko sulla lempi kirrosanaa? Ei. Ei ole lempi kirrosanaa. Mitä? Mä oon suomen ruotsalainen. Suomen ruotsalainen? Mikä se tarkoittaa? Äh, 17. <laughs> 17. Okei, okay, kiitos. Kiitos. Moi, mä teen Gallupia. Mä haluaisin kysyä, mikä sinulla mitään lempi Onko? Hei, hei. Vitto. Vitto, okei. Okay. Loistavaa, hyvää päivää jatkoa sinulle. Moi, mä teen Gallupia. Mä haluaisin kysyä, onko mitään lempi kirosanaa? Ei, ei. ei ole kirosanaa, okei. Okay. Hyvää päivää jatkoa. Moi, mä teen Galluppia. Mä haluaisin kysyä, onko teillä mitään Sorry, speak. You are me ei No, finish, okei. Okay. Moi, mä teen Galluppia. Mä haluaisin kysyä, onko teillä mitään lempikirosanaa? Kirosanaa. Joo, ihan mikä vaan, kirosana. Vittu. Pura. Oi hiivatti. Joo, hiivatti. Hiivatti, hiivatti. okei. Okay. Kiitos. Hei, mä teen Galluppia. Mä haluaisin kysyä, onko teillä mitään lempikirosanaa? Ah. Kirosanaa. Ei, hitsi. Hitsi. Maikka. On sulla, onks sulla mitä? What's your favorite curse word? Curse word. <laughs> you don't curse word. Curse word, you know curse word. Curse word, yeah cont. <laughs> Okei, okay. okay, have a wonderful day! <laughs> Askin kysy kysymyksiä ja että en kiroile. Okei, okay. no, se on ihan hyvä vastaus. En mä sitten mitäänkään. Enpä mitenkään sitä. Pidä huonona asiana. <laughs> Henri kentällä. Tämä on Palataan takaisin studioon. Tällä kertaa Johannes ja Mikael ovat poistuneet, poistuneet studiosta. Ja itse asiassa tämän päivän törkytorsta osiossa minun törkeä, törkeä tapahtuma ei liitykään äh, kovin kauas siihen, mitä minä olen tehnyt. Nimittäin minun Törkeä tapahtuma liittyy äskeiseen juttuun, mitä minä olen tekemässä. Nimittäin, mikä on sinun lempi kirosana? osio Niin kuin varmaan kuulitte äsken, kirjosanan kysyminen aika törkeätä. Ja kuullitte äsken, että saattoi jo jossakin kohtaa olla välillä vaikea löytää ihmisiä vastaamaan kysymykseen. Muutama vastasi, että minä en kiroile. Muutama vaan käveli ohi. Muutama siihen suuntaan. Ja kaikkea tällaista onhan niinku kirsanan esittäminen. Mikä on sinun lempikirsanan omituuden kysymys? Mutta no yhdessä kohtaa tota mä... Semmonen vanha herrasmies tuli tähän eteen. Ja kysyin, että, no, mikä sun lempikirsana? Ja hän vastasi mulle, painu vittuun. Niin siinä kohtaa mä niin kuin mietin sitä, että oliko toi oikeesti niinku... Että me pois vai oliko toi ihan oikeasti kirsana? Kun sä oot kohtaa, voit tietää, että et, et, miten ihmiset kiroilee. Niin Fuck off! Törkö torstai? Ei suositella ihmisille. Radio-auto, No niin, meillä on täällä. Liisa, mummo. Hei Liisa. Hei, moi! Moi. Moi Liisa, mitäs, mitäs sulla kuukee? Mulla kuukee ihan hyvin. Mulla on kyllä pieni krapula kuin eilen kävin vähän pilettämässä. Oho, kävit, kävit ihan pilettämässä vai? Joo, kävi vähän viejahdilla. Okei, okay, okei. Okay. No missä sä kävit, missä sä kävit pilettämässä? No mä kävin tuota, Helsinki yössä niin mä ei eka tolle makkaratalo, siellä mä vähän olin tanssittiin, ja, ja sitten näin, ja, ja sitten mitä menin tuonne yökerhoon, tuonne, tuonne, tuonne yökerhoon, niin mä Eikö sä niinku saa mitään suusta ulos tällä hetkellä? En mä saa ai mun nimen niin pääsekäsin nyt, muista, kun pää on kauheen ei muista kaikkea, muista mistä he heräsi, mutta olihan se hauskaa Eihän 96-vuotiaana Ai Liisa mummo, tota Liisa, onko se siis mummo? Joo, emme mummo, joo Joo, mun on kolme lasten lasta, mulla on nimittäin niinku Mulla on ne teränne juttu, että mulla on vain niinku, niinku neljäs mummo Että muuttui vähän mun tyttäri kun oli, 20 ja hän, tota nyt 70 hän sai hänen toisen lapsenä kun hän oli hän, hän, hän on nyt toisen lapsi on 50 ja sitten tällä 50 on toinen lapsi Ja se on 30 ja sitten hän on vielä yksi lapsi, eli vaan ei hän on 15, Ni, tota, ei, aukuka kymmenen, mä muistan kuivana, mutta mutta meillä on niinku ne viisi lasten lasten lasvetin kerran juomaan kaikki yhdessä, niin on tosi hauskaa. Hehehehe! <laughs> Mahtavaa lisämummo. Sulla on... ...jaankaan... ...jolkin upea elämän asenne. Noh, jatkotaan... ...jatkotaan... ...äih... ...jatkotaan musiikkia väliä, jatkotaan kohta lisää sun kaa. Brrrrrrrrrr... Radio-outo kumpuu... Hei, onks sä käy... jo, Joo, odota, odota, tää, tää oh, mä jatkuu. No, noin, on jatkuva. No ei, me oo täällä. Ja Elsa Mummo. Sä, sä menetit just sun miehessä. Joo, me menet joku miehen. Äh, mutta ei se haittaa mulle uskoa, mä oo oo no, oo oo oo oo oo oo oo sä oo oo ei, hän oli ihan kiva, kun hänen vaan siis Se kiva, tuli, niin voi vaan pilettää joka päivä Tuli kivat tota, hänen sukunivi oli Oli tota, oli se tota he <hierrät> Niin, ihan kivat omaisuudet minä <hierrät> <hierrät> Okei, okay, no. Ai, siis mitäs sä silloin, mä sulle No mä oon vaan pilettäny yöt ja juo ja kaikki hauskaa tehnyt, että kerro makroittii semmonen kasino, kasino tota huone tuota tota lasvikasista ja vetii sinne kaikki ryppäämään ja piletettiin ja uh... ei, Älä nyt, ei, ei, sä et saa sanoa tuota sanaa, tää on ihan tää on ihan, täällä ei kerrota tollasii sanoja Ai, että dus, ei Ei, en mä sitä, sori, en mä sano, niin, en mä ole sanomassa Okei, okay, hyvä, sä täysit et et sä, et sä, tollasta sä Hyvä, hyvä, hyvä, no tota. Öm, siis on, onks sun niinku uusmies? Liisa. Joo, on mulla. No meil on semmone, se on vähän niinku mun first bitch. Se on sun mikä? Se on mun vähän niinku first bitch. Et en niinku mua vähän side bitche siin vieres mut se on first bitch first. Okei okay, Liisa mummo, tota kuka tää on? No joo mä oon vähän puuma täällä sija jatkiin pokailin mut hän on Hannu Hannu ja Hannu on 64V He. Okei ma Tää aika, aika kova puuma 30 vuotta nuoremman henkilökaan seukkaat Joo Joo ei mut sano muuta kun Hannu tykkää kun mulla ei <tos> radio hei, hei. ei, älä huuda siihen mikrofoniin Liisa, lopeta. Älä nyt hyvä ihminen huuda siihen mikrofoniin. Ja meillä on pääkaupan keskellä minuutti nyt. Liisa olet asunut koko elämäsi Helsingissä, olenko ymmärtänyt? Ei joo! Ei mäkin koko eläni Helsingissä vaan asunut, kun mä asuin Sipoassa, kun se ei ole vielä Helsinkiä, se Mit, siis, hetkinen, eiks eikö mitään sisään? Eikö anteeksi dio, vai mikä se oli, en mä muista. Okei, no on aika nopea toi, M mä oon katsomus lähtenyt pois täältä Helsingin suunnalta. Joo, tota... Elsa sä tota... Ööö... Äh... kertoa? Haluuksko kertoa, mi mitä tää tota... No, miten tämä Helsinki on muuttunut vuosien varrella? Joo, tota. On tää Helsinki kyllä vähän muuttunut, kun ei ne vaan siinä yöelämässä, niin täällä vaan niinku. Ei, ei oo kaikkea. Ei, tää yöelämä oli vähän pidempi, että jossain vaiheessa niinku. Että jatkolle, niin tämä haittanut, mutta nykyään kun menee jatkolle, niin kaikkea vaivaa. Okei, okay, Elsa. Tota, siis. No, mä kysyn sulta, kun jos mä oon tavannut mun oman mummon, niin hän ei mun käsittääkseni ole koskaan yli 40-30 vuotta käynyt missään baarissakaan. Hän ei, hän ei koskaan tykkännyt vaan baarissa edes menen mummoni kuolle 70-senä. Hän ei koskaan halunnut mennä baareihin, hän hausi olla kotona. Hän teki vanhusten juttuja. Onko koskaan ollut vanha kodissa, Liisa? Sitten mä aina lähdin karkuun sieltä tai sitten mä laitoin ne omat bileet siellä, kun kaikki oli niin tylsää. Niin mä laitoin siellä ja sitten mä vähän väärinkäytin niitä varhuslääkkeitä, niin sitten tullieläiset vielä että tuli Tästä on melkein vuosi, minun oli kolme keikkaa lyhyen ajan sisään. En oikein tiedä mitä silloin tapahtui. Tämä keikka jossain sinne oli yksi jäätävämmistä jutuista mitä mä koskaan tein. Ikään kuin mä menin jäätymään sinne lavalle. me mitään hyvää syytä. Mä menin vaan jäätymään sinne. Stand-up-komedia on vähän niin kuin yhdessä nauramista. Kun lavalla sua jännittää niin paljon, että sä et edes uskalla katsoa yleisöön, niin sun on vaikea saada ketään nauramaan. Sun on vaikea saada ketään tuntemaan edes mitään. Bobby Lee, stand-up-koimikko, on kertonut niin, että 90-luvulla tuli uusi komediaato. Tui komedia-auto. Kaikki alkoivat tekemään komediaa, stand-up-komediaa. Ja ongelma on se, että myös ne, jotka eivät olleet tarpeeksi hyviä, alkoivat tekemään stand-up-komediaa. Ja silloin, kun ihmiset eivät olleet tarpeeksi hyviä, niin yleisö ei tiennyt, mitä tehdä. Yleisö meni vähän niin kuin shokkiin, niin sitten he alkoivat huutamaan stand-up-komikoille ja piilailemaan heidän kustannukselle. Ja tämä on heklaamista. Hekleri on nimeltä. Tämä on hekleri. Heklari huutaa sinulle jotain. Rehellisesti minä en ole koskaan saanut Hekleria. Minulla ei ole tullut Hekleria vielä. Mutta mä olen lähtenyt pois lavaata silleen, että mä olen aistenut. Että kaikki on vähän sille, mitä hervetti sä teet täällä. Mä ymmärrän sen. Mutta stand-up-komedia on laina sellainen, että sillä on väliä, miten paljon sä avaat itsestäsi. Trevor Noah, stand-up-komikko, lapsuutensa apartheid-lain Etelä-Afrikassa. Hän kertoo tarinoita siitä, kun hän oli lapsi. Vaikka sellaisia tarinoita, kun hän juoksi kotiin karkuun. Kodissa karkuu näitä, joka hakkasi häntä jollakin bambukepillä. Ja ainoa syy, miksi häntä nauritti oli, koska hänen äitinsä puhui kieltä. En muista. Klakkin Ja häntä naurittasi. Koska. Aina kun hänen äitensä suuttui, niin hän puhui koko kieltä. Kosakieltä, kosakieltä. Tämä asia ei ole hauska, jos sä mietit sitä. Mutta se tekee sitä hauskaa se, että hän pystyy nauramaan tälle monien vuosien jälkeen. Minulla stand-up-covidia on vähän kyseenalaista, koska... Mulla on paljon kokemuksia lapsena, oikein pimeitä juttuja tapahtunut, mistä mä en välttämättä ole puhunut. Ja... Mä, en noin, mä en uskalla kavereiden kanssa, niin hauska. Ja ne nauraa mun jutulle. Ne nauraa mun jutulle, kun mä kerron jotain mun Intia-juttuja, kun mä olen Intiassa, ja jos mä kerron mun koulukiusaamisjuttuja ja tällaista. Mä, mä kerron näitä juttuja, mitä mulla on tapahtunut. Uh, ne nauraa sille, mutta en mä lavalla uskaltanut niitä heittää. Mä oon heittänyt lavalla sellaisia juttuja, mitä mä oon että muut pitää hauskoina. Mä en halua antaa minkälaista mielikuvaa. mä Mua jännittää niin paljon, että et, se ei onnistu. Se ko, komediakekkä, koska mä en usko katsoa yleisöpää, joka ei ihan loginen, loginen juttu. Ja... Naurominen on vähän niinku surun parantamista. Sitä se on. radioautokumpu. Tämä on viimeinen. Viimeinen. Viimeinen spiikki Radioautokumpo ohjelmaa. Äsken me kuultiin. Kuultiin dokumentti. Stand-up-komediasta. Ja... Saa nähdä mihin, mihin Outokumpu menee. Ehkä me kuullaan Radio vielä podcastina. Saattaa olla Radio Outokumpu. Outokumpu, Youtube-kanavalla saattaa tulla klippejä. Sitten Outokumpu-ohjelmista podcastin muodossa. Ja enemmän vieraa saattaa ilman Haluan kiittää... kiittää... Teitä kuulijat ja haluan kiittää radiosäteilyä ja Lapin yliopistoa, että sain mahdollisuuden päästä mukaan tähän hankkeeseen. Ja kiitos. Haluan kiittää Panua tästä mahdollisuudesta. Panua on periaatteessa <lacht> mahdollistanut tämän mahdollisuuden päästä tähän radiokanavalle. Tässä on Radio Outokunpohjima ja toivotan teille hyvää hyvää syksyn jatkoa ja hyvää joulua jo etukäteen. Se on moro.